helt antwort. Ja, konstigt. Vad har du gjort? Dansat. Dansat. Jupp. Hej och välkomna till vår podd. Nonsenspodden! Avsnitt nummer tio. Jag heter Linda och det här är Rasmus Ja, hej. Hej, ja. Ja, här är den han, han jätteentusiastisk som ni hör. Fruktansvärt entusiastisk Vi har försökt pumpa upp energin här genom att dansa i vardagsrummet till The Fox Ja, det funkar väl rätt bra Ja, för Rasmus somnade på mitt köksbord ungefär Så att eh, Ja Vi kände att det behövdes Lite um, spring i benen mm. Ja, alternativt hade ju kaffe kunnat hjälpa, på Men det ville du ju inte ha Jag sa att det gick bra med vad som Ja, men då får du tv du typ, För att det är lättare för att jag ska dricka te Ja, det funkar ju det med Ja, det funkar ju det med hur är det att du satt igång tiden så att vi vet hur länge vi håller på så vi inte sitter här och håller låda i hundra år? Men det är alltså nummer tio, herregud! Shit. Mm. Ja. Vi, har, vi ber om ursäkt för vi har slarvat ett par veckor här nu. Ja. Vi är lata, jävla, hemska, sämst människor. Som inte har lyckats podda över julen. Nej. Nej, för vi har varit bortresta och sådär. Rasmus har varit hemma hos familjen och det har jag också varit. Och då är det lite svårt att ses. Vi ska testa och göra den här över Skype någon gång kanske podden. Oj, det kan man göra. Spännande. Nu borde vi prova och utforska hur man kan göra ja. Inte vara på samma ställe. undrar hur det blir då. Mm. Eller, det får vi se någon gång kanske i framtiden någon gång nästa år. För det här är sista podden för i år. Ja, det är det. Det faktiskt. känns konstigt. Det är ju inte många dagar kvar av det här året. Två dagar. Två dagar. Vi måste ta tillvara på de dagarna. Oj, shit. Vilken press. Nu ska vi hinna göra allt på två dagar. Jag vet inte, frågan är vad, allt? Allt, ja. Allt, en hel backlist, bucket list, liksom. mm. Har du skrivit någon bucket list någon gång? Får Nej. Nej. Alltid. En bucket list. Det är en lista på saker du vill göra innan du dör. Jaha. Träffar Janaya. Mm, bra. Bra grej att ha på sin bucket list. Mm. Har du, är det det enda? Kanske Trois Yvonne går bra också. Träffa Shania och Trois Yvonne. Coolt. Jag vill typ resa överallt. Det här var kul. Alltså så här, alla möjliga konstiga ställen. Ja, jag sitter och viftar nu. Dirigerar min osynliga <laughs> orkester ja. som brukar se ut som. Du är bra på det. Japp. Tur att ingen är i vägen så jag smaschar min hand i deras ansikte. Men ja ja, ja, ja. Vad var det? Vi har, ska, vi, ska vi berätta vad vi har gjort sen sist? Du får ja, var ju vattnet ha. Vi fyller in folk i lite vad som har hänt. Lite kanske är bra. Ja, vad har du gjort? Jag har gjort sen, ja. Hur långt tillbaka går vi nu då? Den senaste kom ut den tolfte. Jag har inte gjort jättemycket. Jag var med dig och Erik i Göteborg. Mm. Det var roligt. Det var kul. Liseberg och Nordstan och sånt där, roligt. musikhjälpen. Och musikhjälpen, ja. Och Gustav Adolfs Och kollade på, vad heter de? The Foe. The Foe. The Fools. Så får man Foe. kanske inte säga. Nej. Då blir de varje. Ta bort det. Så du, du i det här minnen. Jag står inte för någonting jag säger i den här podcasten. För avstånd <laughs> från allt. Ah. Ah. Så, nu kan jag säga vad jag vill. Ja, kan du göra då. Kanske, om folk fattar det. Annars förra veckan, eller hela den här veckan som har gått nu från förra söndagen till idag. Så har jag, det är söndag idag också, så vet, ja. Så har jag eh, varit eh, i Fjällbacka hos min fasters, familj. Hur mysigt. Fira gul och ja, bara efter det har jag bara hängt i mellan mellandagarna. Ja, inte gjort så mycket. Spelat Sims, har gjort en del. Gud vad kul. Ja, det är roligt. Vi måste ju spela snart igen. Det var ett tag sedan. Det är roligt. Mm. Och det är roligt att hålla på att typ, döda dem. När man mm. tröttnar på min, sin familj. Min kusin fick eh, några expansionspaket av mig som inte jag. Jag använde dem i och för sig mm. ibland. Men det är så här. så är nedladdningsfiler. Det är det hon, ja, Så Ja. Som kunde ju installera dem på sin dator med. Och, då var det, och så köpte jag till, till den här mästerparadis. Fast det är, lite, det är väldigt nytt så det är lite buggar kvar och sånt men annars var det Nice. Och så hade hon ju installerat och skulle hoppa igenom en äldring Och Oj. då tog henne sim eld i baken. Oj! Och dog. Vilken tragisk död. Skulle du göra det själv eller med en häst? Eller? Hästen. Jaha. För jag... Hästen ville hoppa igenom en äldring. Mm. Det är tydligen något problem med Mac och just eh, eh, Macbook Pro och eh, Sims djurliv. Mm. För att ja, jag har ju det. Jag har vanliga Sims och så har jag djurliv. Som jag fick av Erik i företagsprocent. Eh, och jag kan spela det. Men det hänger sig nästan varje gång man gör någonting med en häst. Om mm. typ det kommer en så här vildhäst på trädgården eller någonting. Om man tar sin Sim och så här klappa på... Då fryser hela spelet. Oj, oj, oj, oj! Men linda! Här kastar jag te av mig själv. Det var inte meningen. Åh, oh, herregud. Jag är darrig i mina armar efter <skratt> att ha... Konkat på min kasse. Ja, konkat halva din packning. För det var ju så här att Rasmus kom från fjällbacka nu då med buss och så skulle jag möta honom nere vid bussen. Vid och så fick vi gå igenom halva stan. För att eh, den här grabben har ju inget busskort. Och han mm. hade ju packat eh, halva sin lägenhet tror jag. För att han hade en stor väg som vägde flera hundra kilo. Och så hade han en påse som jag fick konka på. Handtagen gick liksom sönder så man inte kunde bära dem i dem. Så att jag fick hålla den i famnen. Och det vägde säkert 10-15 kilo. Och jag är inte en så stark person. Så nu är jag helt darrig i mina armar förföljande. Så det går inte så bra att hålla i en tekopp. <laughs> mm. Men du sa att det gick bra. Så... Mm. Ja, ja, det gick ju bra. Men det är ju nu. Jag vill kolla på det här. <laughs> Work Ja, men typ. I'll be working out. You're gonna be strong. Yes. Very strong. Det är mitt mål. Som Arnold. Mitt mål är att bli som Arnold. Mm. Tror jag. Det är bra. Det alltså är min förebild i livet. På julafton så såg vi på lite grann på den här. Och heter en den klappjakten? Ja, ja. När jag gick på tv. Jag firade jul typ första gången på 150 år. Ja, just det. det brukar ni um, inte ni göra. Nej. Jag vi är, är hemma hos mammas väninna och hennes familj. Och så där det var väldigt chill. Vi åt julma jul. Jag prata, julmiddag och eh, lyssnade på i Grön. Mm. Eh, så att det var inte så där superduper eh, tradition. Du smakar på så vegetarisk sk skinka? Ja, alltså jag, nej, jag senapsk grillad Mm, men det är bra. Det blev jättebra. Så att, eh, det var ju bra. Ja. Vad du har du har gjort saker i veckan också? Ja, jag har inte gjort så här jättemycket. Jag har varit hemma hos min mamma då. Och firat jul. Och sen så har jag... åkt hem. Så hemma har jag inte gjort så himla mycket Nej. Jag har typ bara chillat och kollat på serier. Och... För det har ju inte varit någon hemma. Nej, jag, jag har varit i Fjällbacka. Ja, du har varit i Fjällbacka. Och det har ju varit så här. Du har känt mig väldigt alone and lonely här. Suttit ensam. Och så idiot som jag är, så häromdagen bestämde jag mig för att åka ut till Överby, som ett köpcentrum för er som inte är bekanta med trollhättan, för att jag skulle köpa kattmat, för att jag passar eh, min katt Clementines bror, som min kompis äger. Och den här katten, Love, han är lite känslig så han kan bara äta en viss sorts kattmat. Ja. Så skulle jag åka och köpa en till påse då. Eh, så tänkte det finns väl på djuraffären så jag åkte till... Eh, så överbi då för då. tänkte jag för att det var ingen hemma jag hade ingenting att göra. Då tänkte jag då kommer jag ut en lite svänga i alla fall. Då Kan jag strössa i lite affärer och sådär. Mm. Det var ju mellandagsrea. <skratt> fan. Det var så mycket folk. Jag fick typ en chock när jag gick gick in så här och bara varför kan jag inte röra mig? Varför är det människor <skratt> överallt? Hur var det? Och ja, uh, oh, nej. Sen bestämde jag mig för då hade de ingen kattmat. För de hade de tydligen bara. Den sorten hade de tydligen bara hos veterinären. Så då fick jag fixa det där. Uh, mm. och, uh, men i alla fall, jag bestämde mig för jag kollade runt lite så här. Jag kan inte gå in i de mest och de affärerna. Uh, men jag bestämde mig för att nej, nu är det dags att åka hem. När jag hörde en kille stå och grina över att. Åh. Jag har så jävla ont om mina händer. Jag har fan skavsår. Mina kassar är för tunga. <laughs> Då sa jag, nej. Nu lämnar jag de här jävla köpgalna idioterna och åker hem. Som man ville skrika på dem. Att, Då ska du inte handla mer. Jag klipper ditt kontokort nu. Åk hem. <laughs> Gud vad jobbigt det måste vara. Att kunna köpa så mycket grejer som man vill ha. Ja, på ren jobbigt. Ah. nej det är ju fint så jag köpte ingenting. Jag har hållit med undan undan ah, jag, jag var inne på konsum. i felbakkade någon gång direkt. Har du mellanårsreder? Nej. <laughs> det var ju <laughs> det. Det var inte så mycket folk så det är riktigt gott och väl för mig där. Mm -hmm. ja, när vi var där när jag var där var det kanske en tre fyra stycken kunder till på sin huvud. En går gud. Lite skinnat kanske. En aning. Jag köpte bara kolla skulle jag ha. Coca-Cola. Vem är förvånad? Jag. Ja, Typ det du lever på. Ja. Jag, och något annat jag har gjort jag har jag varit hos tandläkaren också. Eller jag har ja, varit hos tandläkaren. Du har gjort tandläkaren jämt. Ja, jag vet. De hade ju inte... Jag har haft sån fruktansvärt tandverk i vänster sida. Detta kanske inte alls är intressant att lyssna på. Men jag har i alla fall haft tandverk i en tand som de lagade för någon månad sen Ja, en månad sedan. Mm. För det var då liksom det, var det sista tandläkarbesöket jag hade inplanerat så bara, fine, lagade nej, nice, nu behöver jag inte gå till tandläkaren på typ ett år för de ska göra någon kontroll. Eh, och så började jag få jätteont i tanden och det eh, ilade och allting. Så jag ringde till tandläkaren och de bara, Åh, men om det inte går över om två veckor så får du höra av det igen. Mm. Och nu så hade det gått liksom långt över två veckor. Jag kunde inte tugga på vänster sida, dricka någonting som var varmt eller kallt eller äta något varmt eller kallt. För då trodde jag att jag skulle dö. Jag typ skrek. Det gjorde så fruktansvärt ont. Liksom. Det började i tanden och sen spred sig ut över hela underkäken. Liksom. Såhär och bara bultad <laughs> av smärta. Så kom jag dit och då visade sig att jag hade ett hål, ett en litet hål. Men som de bara hade trott var typ en grop i min tand. Bara, men man kan mm -hmm. ha så, sa de. Som en liten grop i tanden. Och ibland blir det ett hål där i och det är svårt att se om man inte får ont. Så jag var ha, Och de fick spruta. den först gav bara, då ger vi dig bedövning nu då eftersom det har så ont. Och så började de borra och då skrek jag rakt ut. För att det gjorde så fruktansvärt ont. Så fick de bara, få vi ge dig extra mycket bedövning. Så klockan tolv gick jag från tandläkaren. Och klockan sex på kvällen kunde jag känna mitt ansikte igen. Jag ringde dig när du var där. Mm, just det. Det gjorde du. Du pratade, inte, det var inte så illa. Men, mm, ditt prat. Det kändes som att jag lekte Shubby Bunny. Och får jag så bra så det är så här som jag leker av. Bra Shubby Bunny-invitation. Ja. I Tycker jag. Mm. That's what I do. Just det, just det. Jag har varit ja. på bio. Har du varit på du. bio? Det har jag gjort i veckan. Det har du varit i jävel. Ja. Samma film två gånger. Vilken var det? Hobbit, del två. Desolation of Smaug. Eller vad man heter. Småg. Smaug. Var det en bra? Smaug, jag vet inte vad det heter. Smaug tror jag. Ja. ja, det var bra. Ehm, och det roliga var att Mikael Persbrandt är med i den. Mm -hmm. ehm, till Emil Beers stora Vilka? Hade jag vill säga. <laughs> Emil och Simon gillar vi honom. Ja. Ehm, nej men han var ju med i den. Mhm. Hade jag fått höra. Så jag letade första gången jag tittade. Tänkte jag så mycket på det, men så tittade jag lite grann efter att okay. jag såg honom inte. Och så andra gången när jag gick med mina kusiner då nu i veckan så tänkte jag nu måste jag hitta persprant. För han måste ju, mm -hmm. om man är med så måste jag ju se honom. Men liksom tänkte jag, titta, titta och titta och leta. Jag tänkte jag jag måste leta efter fel grej för att jag såg honom inte. <laughs> Och så, och så... Det är som en som så här Wärs Wald då eller fast med Och sen så berättar då det är någon tio stor hårig karaktär som är med en stund i filmen. Så berättar min kära kusin att det var han som var Perstrand liksom. Pärs... ja. ja. Och så tittar jag på bilden så att jag bara det är klart som fan att det var Perstrand. Hur fan kunde jag inte se det? Jag, jag måste ju vara <skratt> dum i huvudet. Men du tror väl att han skulle se ut typ som Gunnvald? Nej men alltså jag tänkte att han var kanske någon, någon liten eh, alltså människa som gömde sig typ i Bree eller vad heter det? Du vet det här stället eller i någon så här lite samhälle eller en alv så gömde sig i bakgrunden någonstans. Alltså något sånt där. Eller små grejer liksom. Ett statistjobb. Ja, liksom. jag trodde inte han skulle vara någon sån här ho, ho. Ja, det hade ju inte förvånat mig om Sverige liksom bara, nu ska en svensk skådespelare vara med i en Hollywoodfilm och se en statistroll <laughs> så här suddig i bakgrunden så här skitlångt bort som man bara ser på turerna och bara, jo men det är så det går bra för honom nu, han ah. Ja. Åh oh, gud Men ja, nu vet jag i alla fall vem, vem Persbrandt var i filmen mm. Det var ju bra, vilken lättnad för dig Ja ah. Ja ah. ah. mm. Jag har inte varit på bio, jag vill gå på bio Jag vill se Hobbit och så vill jag se Catching Fire Just det, den vill jag se också ah, Men jag har inte gjort det än Så att, det får jag väl försöka göra när jag kan. Det jobbiga är ju att filmerna på biografen här går ju inte speciellt länge. Det är bara swish och så hinner man inte ser dem. Ja, det är... Jag tror väl att de här storfilmerna, typ Hobbit och Catching Fire och så, går väl längre än de här andra. Ja, små. Hobbit går nog en stund. Ja, det är väl sant. Annars, när det gäller film, jag såg på Känningen Sorg igår. Mm. Jag som är liksom älskar Håkan Hellström har inte sett den tidigare av okänd anledning. Det har liksom inte blivit så. Jag missade den när jag gick på bio. För att jag inte hade pengar. Mm. Sen hade jag pengar. Och då hade alla som jag kände som liksom gillar Håkan. Och uppskattar Håkan. Och hade kunnat tänka sig att se den. Eh, hade redan gått och sett den liksom. Så att jag bara, ha? Okej. Okay. Och så gick den inte här på biografen heller. Så hade jag fått åka in till Göteborg eller någonting. Så jag bara, ja. Och sen så såg jag den aldrig att jag fick höra massa jag åh du kommer gråta massa och då tänkte jag, men ikväll kan jag ju inte se den. i kväll ska jag ju göra det och det efteråt, nej men då kan jag ju inte sitta där och lipa. Och sen så har jag tänkt, jag vill inte se den men så här någon som inte uppskattar den, jag vill se den själv då för att det är jobbigt mm. om det är någon som inte så här liksom ja, fattar grejen. Men så såg jag den igår och jag grät hur mycket som helst och det var så himla bra och alla är så jävla snygga och <laughs> <laughs> liksom jättebra och så var det så roligt för att jag kände igen typ massa statister hela tiden för att jag typ kände dem och det var spännande ja det var det konstigt om du kände igen statister om du inte kände dem mm, kanske har sett dem i andra filmer ja jo det är sant eller något det tar iväg lite från den här liksom filmiska känslan när man känner många som jobbar som statister. För att jag har ju gjort en del statistgrejer och sådär. Inte överdrivet många, men en del liksom. Och det känns som att det är en väldigt liten värld typ. De flesta har varit med i det mesta. Mm. Känns det som. För att det är samma människor som man springer in i varje gång. Det är alltid någon som man har träffat innan. Det är alltid så här att man kommer till en inspelningsplats och så är det bara helt nya människor. Utan det är alltid så här. Det är ju den. Uh, yeah. Och uh, uh, Liksom när man sitter och kollar på en svensk film Så är man helt inne i den Och sen är det ju bakgrunden typ på en klubb Eller sitter i en bar eller går förbi på gatan Och så bara, nej men, där är det ju hon <laughs> <laughs> Honom känner nu jag Och då så liksom tar det ifrån det här Och rycks ja, är... lite ifrån den här filmvärlden typ Och hamnar mer i sin egen värld Att vaha, ja men oj då Det är ju bara en, en film det är inte så verkligt För att där går i min kompis. Det är liksom... Mycket märkligt. Ja, oh, gud ja. Mycket, mycket märkligt. Jag bara var statist typ en gång. Just det, det har du varit. Mm. När du var liten. Nej. Men har, så har inte du varit på... Nej, men du var på en inspelningsplats när du var ja, liten. Ja, det var jag. Jag var, var inte med du. i själva proceduren. Nej, så var det Men sen var det prinsessa då? Ja, det. precis. Den... du tror jag fick... Jag skulle ha varit med i det, men så kunde jag inte ta mig till Trollhättan när var, för bodde inte här då. Mm. Något sånt var det. Så. Ja, då, när jag var med så var de Vännersborg just då. Mm. då in så här såhär um, studentscenar. Mm, men jag skulle ha varit med i någon studentscen. Men mm, här bort igenom Det var ju liksom, jag kände inte till Trollhättan om det är så bra, så att det var ju samma smet. Ja. Men ja, det är kul att ja. man kan göra sådana grejer. Ja, ju syns bara i och för sig en halv sekund eller något. Som är... ja, men det får man ju räkna med. Men är det roligt ändå. Det, det brukar vara väldigt roligt. Det är väldigt mycket väntan och sånt. Ja. Men annars så är det väldigt kul. Jag har min klass var där så att det var inte så farligt att vänta. Ja, det var bra. Det är ju lite så här, ofta så brukar ju folk vara skitsnälla, verkligen. För det är ju så här roliga människor som gillar samma sak som man själv. Ja. Om man är där så är ju de också intresserade av film och sånt. Men det är ju liksom jobbigt när man kommer helt ensam och inte vet vem man ska börja prata med. Bara, ja, ja, det var ju... äh. ja, vi stod och pratade med huvudrollerna. Oh. De var ju i våran typ. Men det är ju bra. När man liksom... Jag tycker det är roligt när skådespelarna liksom kommer fram och pratar med en och mm. är trevliga. Det var roligt faktiskt. Spännande. Mm. Mm. -hmm. Mm. -hmm. Mm. Nu känns det som att det var någonting vi skulle säga. Som vi är vi. Hamnar på sidospor. Ja. Vad vill ni ta upp? Jag vet inte. Hade ni regn och så i fjällbacka också? Ja. Ja. Och blåst. Som in i helvete med storm. Man höll på att blåsa bort. det ut. Jaha, jag har inte blåst så mycket det jag har befunnit mig. Men det har ju regnat och varit så här tråkigt. Och så klagar alla. Hela min Twitter-feed har liksom varit full av oh, ingen Och på Facebook är det ju ännu värre. Ja. Folk, på Twitter, folk som har Twitter är i alla fall lite vettiga. Folk på Facebook är ju oftast knäppa huvudet. Men det är, ja, där skriver man ut alla sina aggressioner. Ja, men det är ju... Jag vet inte, det känns som att folk är lite mer övertänkta på Twitter. På Facebook så är det bara Nu ska jag äta en macka. <här> man bara, aha. Okej, okay, ja, tack för informationen. Um, ja. Det känns som att det borde vara tvärtom. Ja, men för ja, Twitter är liksom in on the go så här lite. Ja, men precis, men det känns som att folk har lite mer så här att man vill vara lite rolig och lite smart på Twitter kanske. Ja. Även om jag inte lyckas så bra med det, men <laughs> det är väl lite där man kanske vet att folk inte ja, jag så... lyckas ju aldrig vara smart på ditt Twitterkonto. Men du det är ju saker om mig. Det du ni något att sist. Vi satt och pratade om skådespelare och du bara Helena av Sanderberg, det heter ju hon, hon vad är det hon heter nu igen? Ja, det är jag det. Mm. Är du Helena av Sandberg? Nej. Hur kan du berätta för mig hur det känns att, okej, okay, du är Helena av Sanderberg? Nej. Jo, du sa det nyss, det är jag sa du. Jag menar att det är jag som säger så, ja. Så jag. Jag trodde att vi skulle få en bekännelse här. Av att du berättar att du egentligen är Helena of Sandberg. Och... Jag egentligen egentligen påsatt av Jonas Karlsson är en svensk kvinna. Ja. Precis. Är det inte så? Nej. Jag har inte rösten till svenska Fiona heller. Trick Fiona. Ja, det var lite tråkigt då. Och är inte med i det där, vad heter det? Jag är inte ens det heter så är det klart inte med i det då. Oskyldigt dömd. Ja, just det var ju mig. Med persprand. Med, ja, med Allting leder till persprand. Gud, vad jag gillar honom. Han är så här. Hur är det För jag är en Titta på Hobbit och dricker lite då över Nej. hans sminkning. Alltså, jag dreglar ju inte över Persbrandt. Jag Gillar honom inte på det sättet? Han är ju inte så här liksom. Men han är bara så här. Vad var det där? Det var du och biografen. Men nej. Alltså, ja, jo, visst jag har en crush på Persbrand tydligen. Det är ju särskilt när han är med i hobby. och har en massa skägg och är stor som ett hus och... Det är väl manligt, en riktig karakar mm. Skägg och muskler och det är ju bra. skitbra. Ja, jag tycker. Det. Så att Persbrand, om du lyssnar på det här Give me a call. <laughs> tydligen. Rasmus hälsar också. <laughs> Vad fan har du skrivit Ah, Jag tror det stod sex vi fram emot något 2014. Nej, <laughs> det står ser vi fram emot, emot någonting 2014. För det är ju snart nytt år. Ja, om två dagar som sagt. Ja, Vad har du någonting planerat 2014? Uh, inte planerat. Så. Eller jo, nej, det är inte planerat Men jag ser fram emot det eh, Kingdom Hearts 3 ska komma någon gång 2014 oh. är Det är väl tänkt tror jag Det är ju nice. Sen så är det väl sista året Shania gör konserter tror jag Asså? Så om jag kan så ska jag försöka in, Åka dit Men det kommer väl aldrig hända mm. Men ska hon inte göra det alls jag, jag vet inte om hon ska göra det jo, i sitt liv ska hon säkert göra konserter Men jo, ja. inte på Sisters Palace kanske. Jaha Får komma hit, jag. jag tänkte väl det, du borde väl ha sagt någonting om det var så här sista någonsin och du bara, det är sista gången hon ska göra konserter, never mind <låd> <fart> <tryck> du bara, va? det känns som att hon hade gått ut så här och bara, I'm retiring så hade du ju bara, va? vad är det som händer med världen? du hade såhär legat under ett bord och bara, aah jorden går under, jag förstår ingenting vad händer? typ du hade inte va? nej ja, never mind. Du hade varit lite mer upprörd, tror jag. På tal om retiring, Justin Bieber. Haha! Han är så gammal nu, så han ska gå i pension tydligen. Ja. Jag bryr mig inte egentligen om så mycket vad han gör, men det vore skönt om hans fans lugnade ner sig, en aning. Ja, jag slutar explodera överallt. Fast det har vi ju i say, One Direction och The foo som ordnar nu så att deras fans är helt kausiga. Ja. God Gud, vad har vi gjort för att förtjäna det här? Jag vet inte. Nej, ingen vet. Är du Gud? Gode Gud vill maten. <laughs> ja. Ehm, ja. Annars så vet vi inte. Hobbit del tre. Kommer det att stå? Ja. I december så du typ kvar. <laughs> nice. Jo, nej, jag, vet inte. Det känns inte... jag har inte något så här planerat vad jag ska göra. Det är ju en massa typ, så här, filmer och såna grejer som kommer. Men vi har inte direkt någonting planerat. Stockholm Youtube Gathering. Det har jag planerat. Det är en sak. Ska du på? Ja, det är bra att du påminner mig. Jag ska försöka bli youtuber så jag kan åka med på det också. Men det är bra. Det är bara att köra. Precis. Närkorn. Närkorn. När det är framåt varje år, så det är inget jag tänker på exklusivt nej, Titta, nej, 2014. Jag... jag har i alla fall tänkt att försöka hänga med er på när det kommer i år. Nästa år. Mm. 2014. 2014. Ska jag göra det. Eh, och sen eh, Håkan spelar en konsert 2014 på Slottkogsvallen. Typ alla jag känner har köpt biljetter. Jag har inte råd att köpa någon biljett. Så jag får väl sitta hemma och typ... Eh, vara deppig när jag scrollar igenom mitt Instagram-flöde och sådär, som vanligt. Åh, oh, burn. Ja, det är jättekul. Det är roligt när man inte har råd att köpa konsertbiljetter. Alltså, de kostar ju typ 500 spänn eller något sånt. Mm. Jag har ju typ aldrig 500 spänn och bara så här. lägga ut på en gång. Det är bättre än de jag vill ha, ja. Ja, det blir lite dyrare. Det är nog inte ett, ett halvt eller någonting nästan. Sen ska du ta dig dit också. Ja. Så resor för typ 10 000 också. Och så ska jag bo där också. Halleluja. Oh, jag tänkte inte gå och åka dit och vända. Det är lite svårt. Det är lite onödigt också. Det fanns en package man kunde bo och se på konserten på Cisus Palace. Men det kostar typ 7 000 dollar eller någonting. Ja, det förvånar mig inte. Inte det minsta. Kanske inte så mycket. Men det var mycket. Mycket. Ja. ja, nästa år. Vad händer med podden då? Har vi några planer? Fortsätter den? Ja, det tror jag väl, eller? Ja. Jag vet inte. Ja, nej, ja, jag tänkte. Skulle du... du gå i pension? Nej, jag ska inte gå i pension. Det orkar jag inte. Det låter skittråkigt. Men ja. podden fortsätter. Vi kanske ska strukturera upp det lite mer. Vi pratar om att ha återkom... mer återkommande. Mm. Segment och sånt där Kanske eh, Vi får se, vi får diskutera och försöka jobba fram en form Det känns ändå som att det har gått bra med tio avsnitt. Vad tycker ni som lyssnar? Hör av er? Ni tycker att det är jättebra Precis Lyssna på Farbror Rasmus Vad ska vi göra på nyårsafton? Wee! Wee! <laughs> ska vi spela wee? <laughs> Nej, det vill vi inte göra Men vi ska ha ja, wee party Party! Vi ska äta middag med massa trevligt folk. Och så ska vi ha lite party och eh, umgås och eh, skrika gott nytt år och sånt som man gör. We're gonna party like it's 1999. Ah, wop wop! Upp, upp. <laughs> och ja, det var väl ungefär det vi hade att säga den här gången, antar jag. Ja. Um, ja, så att vi ses 2014 helt enkelt. Och hur kör eh, vi för vi syns inte 2014. Och ta hand om er nu och varandra över nyår så att det blir trevligt för alla. Mm. Skör så, så skus kram. Det gör vi. Och i gull. Hej då!